Ja, jag är ju det faktiskt. Mycket, mycket närmare nu än någonsin tidigare. Ja, svaret kom lite snabbare än vanligt. Ja, du vet det är linjen, uppkopplingen. Det går mycket snabbare nu. Ja, kopplingen till Umeå är lite effektivare än kopplingen till Kyoto. <laughs> jag skulle tro att vi har betydligt mindre fördröjning nu på våra samtal, helt klart. Det har väl varit någon sekund tidigare, men nu, nu är allting med oss. Men det är ändå fascinerande, måste jag säga. Jag förväntade mig faktiskt en mycket grövre fördröjning under den här tiden som vi spelade in. Mm. Men den har nästan inte funnits där alls. Det är väl kanske någon gång som det har dröjt lite extra. Men sen... Eh... Får man väl räkna med vissa ja, uppringningsprograms små nyckfullheter och liknande? Mm. Ja, och att jag kör det trådlöst borta. Och det, det är ju lite skillnad ändå på att köra om man har en kabel direkt till sin router eller till sitt internetuttag i väggen. Kontra om man som sagt har just... Alltså det blir ju en viss, viss försening. Någonting tappar man alltid där så att det gör också sitt. Ja visst, men äh, jag måste säga att det är fantastiskt roligt att höra det igen för... Det är faktiskt ett tag sedan vi pratade. Ja, men visst, jag får det samma verkligen. Jag har ju ändå varit runt om i Kyoto nu och haft någon form av radiotysnad verkligen. <laughs> det, det enda som har tytt på att jag faktiskt har, har levt och mått väldigt väl... Det har ju varit just i synnerhet bloggen och även vissa andra medier som att jag har twittrat och så vidare... För det har ju fått mer uppmärksamhet istället Jag vill ju fortfarande kunna sprida vad jag har gjort För någonting under den här sista perioden Och det har ju varit en väldigt aktiv sista period också mm. Vad jag har förstått mm. så. Oh, ja jag har ju suttit klistrad vid både Facebook och Twitter och bloggen och allt möjligt <laughs> för att hålla koll på vad du pysslar med där borta. Ja jag förstår att det ska inte vara helt lätt att, att hänga med för helt plötsligt så som sagt det blir ju väldigt mycket som jag började hitta på att göra nu när jag var liksom fri från skolan och dessutom väl hade allting packat och klart så att säga för det, det var ju det som tog mest tid där ett par dagar. Jo, det kan jag tänka mig att det har varit en rejäl packning eh, att eh, försöka få ihop så här efter en sådan resa. Men eh, det är lite för tidigt att börja med, eh, med packningen tycker jag. Vi, eh, mm. vi hoppar en bit tillbaks i tiden till när vi precis hade avslutat vårt eh, förra avsnitt där vi satt och pratade om eh, Tokyo. Ja, visst. Och du stod precis i förstund och skulle flytta ut från ditt studentboende. Och planen var ju att du skulle ja, åka runt på olika vandrarhem och eh, mm. bo hos olika värdfamiljer och liknande. Och eh, därför så bestämde vi oss för att ha... Total radio tystnad. Ja. Kanske inte de optimala inspelningsförhållandena. Äh, nej, de brukar ju. Alltså det kändes som att det var lite mycket att begära av andra människor som jag inte alls hade någon som helst koppling till och kände till och visste vilka de var och säga jag, ursäkta jag ska sitta och spela in nu jag hoppas det går bra mellan de här pappersväggarna till alltså <laughs> det, det hörs ju för bra verkligen det, det funkar ju i gästhuset men där var det ju också att vi, vi hade ganska långt mellan våra rum och det fanns en övervåning och en undervåning men här på ett gästhus eller i en värld ja, kanske inte smidigt. <laughs> Men sen hände ju lite grejer faktiskt som förvånade oss båda, men vi bestämde mm. oss ju för att inte bryta vårt avtal med radiotyssnad bara för den saken, utan du skulle få ha dina två veckor på resande fot där, men ja. du kanske kan berätta för våra lyssnare vad... Vad det som hände? Jo, min klasskamrat Jeremy. Han var ju bussin nog och säga Men du, jag ska väga och resa i Japan under den här perioden nu fram till att skolan skulle börja igen. Så vad säger som att du får ta över min lägenhet medan jag ändå inte bor där hemma, tyckte han. Så behöver jag ju liksom inte. Lägga ut en massa pengar på att bo både här och där på just då världshus och vandra hem och så vidare. Så klockren tyckte jag. Och till en början så var jag först lite så här att ja men och ska jag verkligen vara liksom så fräck och utnyttja det så att säga. Även om han nu faktiskt liksom själv kom fram och bad om att ja men vad säger som att vi gör så här istället. Men till sist så sa jag det att jo men faktiskt att det skulle ju vara värt fantastiskt mycket. Det ska ju erkännas att inte behöva tänka på en massa andra människor som man bor tillsammans med och att inte behöva lägga de här pengarna på just att bo någonstans utan att då kunde jag istället lägga det på de här sista upplevelserna sen fick han en liten liten slant för besväret så att säga för jag utnyttjar ju trots allt både gas och elektricitet och vatten och det är ju sånt som man betalar för separat utöver sin hyra så ett lite plåster på såren och lite tack fick han för att jag faktiskt fick bo där i hans lägenhet under tiden som han då som sagt åkte runt och såg sig omkring i landet. Ja och ähm, lägenhet är kanske lite generöst att säga för ähm, som jag förstod det var det nästan en garderob. <laughs> Ja, det var ju inte stort det där rummet det var det ju inte, alltså det var ju en en liten, liten etta verkligen, ungefär som en studentetta är här i Sverige i vilken studentkorridor som helst nästan, mycket större än så var det ju inte med en då toalett som även hade eh, kombinerat badkar och dusch, även om det där badkaret inte var så mycket till mer än en pytteliten bassäng. <laughs> liksom. Jag har sett större som man blåser upp. <laughs> men, men det var i alla fall någonting, och samma sak med köket också, det fanns ju bara en eh, såna här fristående... ...gasplatta som man kunde flytta runt lite grann på då. Det var den enda plattan som fanns som man kunde koka någonting på. Men det, det var ett fungerande kök fortfarande. Det fanns en mikro och det fanns en liten kyl. Och det var värt så himla mycket. Att även om kylen bara var sån här jätteliten... ...ni vet, som har bara ett litet litet frysfack inbyggt i sig... ...och det kanske rymmer liksom två mjölkpaket och lite till... Men det var ju ändå värt mycket just att jag skulle kunna ha mina egna grejer där för det är ju ändå någonting som jag fortfarande också sparar en hel del pengar på att faktiskt ändå kunna tillaga min egen mat och faktiskt kunna köpa hem livsmedel som jag kan förvara någonstans. så Att jag inte måste tänka på att det här ska ätas upp nu eller det här ska drickas upp nu för att jag har ingenstans att ställa det. Jo men att um, kunna laga mat är ju alltid bättre än att köpa färdig mat för um, mm. det blir ju mycket dyrare i längden. Mm. Även om jag misstänker att du hade det i planen nu att du skulle äta mycket mer köpmat för jo. att klara dig när du är ute mm. på springande fot. Men mm. det är ändå skönt att ha en hemmabas om vi säger så. Ja det var det och speciellt för frukosten skulle bara en sån sak att då inte behöva dra sig iväg och köpa en, en risboll till exempel. Eller kanske gå in på typ en 7-Eleven eller någon liknande sån typ av så här kioskbutik. Och bara köpa något som är färdigt färdigtillagat, typ en friterad kycklingbit eller någonting sådant. Utan att faktiskt äta som sagt en ordentlig och riktig frukost varje morgon. Och att då kunna köpa ett paket med kelloxflingor eller med någon musli. Det, är som sagt, det, det gör ju så mycket ändå de pengarna man sparar in där varje dag. På att man köper ett helt paket som man kan förvara och äta lite av varje dag. Ja, självklart. Och jag hoppas att du inte lämnade för mycket rester kvar när du reste därifrån. <laughs> nej, nej då. Det, jag såg till att verkligen planera där riktigt ordentligt så att allting var verkligen så uppätet som möjligt. Och så slog jag helt enkelt ut liksom, den mjölken som jag inte hade druckit upp, eller de mysli, små, små bitarna av mussl som fanns kvar i påsen. Jag tänkte att jag slänger det upp och <laughs> jag lämnade den fin, väldigt fin. Jag städade ordentligt också lite här och var bara för att han skulle få som en extra liten grej av mig också. Att ja, Men när jag ändå är här och har använt den här diskonen massa för att diska av, massa disk och sånt där, då kan jag ju lika gärna liksom skura upp den också så att det ser fint ut när jag lämnar den. Men då släppte du ju undan mycket billigare med boende än vad du har räknat med mm. och, hade en hemmabas som du kunde sikta på när dagen började lida mot sitt slut. Ja. Så hur spenderade du de här två veckorna i Kyoto med omnöjd? Det blev väldigt mycket att åka och besöka olika platser som man har hört väldigt mycket om. Dels tempel och palats men också slottsgårdar och det blev något museum här och där, plus att jag faktiskt drog mig även till grannregionen Osaka och huvudstaden som också heter just Osaka som är Japans tredje största stad om jag inte missminner mig. Så det var ju som spännande bara att göra den resan, det hade jag tänkt på jättelänge. Jag har ju varit i Osaka en enda gång tidigare med bland annat just Jeremy och även då med Robert som jag bodde med. Men det var ju bara för att vi skulle till Ikea under julen och så skulle vi liksom kunna äta äh, äkta riktigt svensk husmanskost och vi kunde köpa hem en julskink och så vidare inför julfirandet. Mm. Så det blev ingenting sett av staden men nu tog jag mig in dit med en polare som heter Faye som pluggar på universitet och så upptäckte vi lite delar av Osaka tillsammans där under en, tror vi var där, säkert i en sex timmar i alla fall. Men då får du ju berätta lite om Osaka, om de olika områdena, om de olika templen. Uppfyll oss, vi vill veta vad du hade för dig. <laughs> ja, vi börjar väl ju Osaka i sådana fall faktiskt från en stad till en annan. För Osaka är ju som sagt rätt stort i och med att det då är Japans andra tredje största stad. Och det är lite av ett mini-Tokyo på väldigt många sätt och vis- det har en lite mera, tycker jag, så här gemytlig känsla än vad Tokyo har. Visst, det finns fortfarande väldigt höga höghus och det finns väldigt mycket butiker där. Och man har till och med ett eget, så att säga, Akihabara-distrikt där, det vill säga då de här gatorna som har väldigt mycket elektronikbutiker i sig, fast här kallas den för Danden Town istället. Och där fanns det också en hel del kaféer och sådant som har som slagit in sig i, i efterhand för att ja men här är det mycket turister och folk som promenerar så att eh, det är klart att vi slår upp någon form av café här som man kan tjäna lite extra pengar på nu när det ändå är så mycket turister i närheten och eh, vi gick faktiskt in på ett sånt som vi ska komma till också ett café som jag har nämnt tidigare så det var väldigt roligt just att vi gick omkring där på Dendon Town i synnerhet jag och min kompis då och spanar in alla ja väldigt udda butiker som fanns där men också sådana här som sålde just elektronik till bra priser och tv-spel fanns det hur mycket som helst av också så att det, det blev lite småvandrande bara. Vi såg, en, vi såg en butik som vi tyckte såg intressant ut från utsidan och så gick vi in i den helt enkelt och det var väldigt, väldigt mycket spelrelaterat kan jag säga och väldigt mycket figurrelaterat för det fanns hur mycket sånt som helst där. Jag kan tänka mig, jag kan tänka mig. Jag var ju in i en sån här riktig retrospelsbutik där de spelade musik från alla möjliga sån här 80-talsspel och även några 90-talsspel. Jag kände mig så himla hemma i den butiken kan jag verkligen säga. Så jag tror inte att det var samma butikskedja som jag var inne i Tokyo också. Där jag också köpte just ett gammalt retrospel. så Jag plockade på mig två stycken Game Gear-spel, det gjorde jag som jag bara tyckte att om ja, det här vore lite kul och de var så himla billiga så att var sjutton, det, det här måste jag få ha för skoj skull bara. <laughs> Bra priser och fina små kartonger. Jag ville, ha, jag ville ju ha mer, det ska sägas men man måste lägga någon slags band på sig och jag ville verkligen inte att pengarna i huvudsak skulle gå till en massa prylar i Osaka utan det skulle ju vara just att gå omkring, se butiker se människor och det här hembiträdescaféet också för det tyckte då min kompis Faye också att men snälla vi kan inte åka till Osaka och inte vara på ett hembiträdescafé speciellt inte du som har varit i Tokyo men ändå inte gick in på något där Så var du ungefär så som du hoppades när vi pratade om olika kaféer? Ja det var det faktiskt det var himla roligt från att man liksom satte sin fot där inne till att man gick därifrån det var väldigt, väldigt speciellt och det var väldigt, väldigt underhållande också. Och det var otroligt blandat med folk också. Det var väldigt mycket japaner där men det var också väldigt många turister förstås. Och det kom både folk i grupper som var blandat både killar och tjejer. Det kom bara killar, det kom par rent utav så, så där. Det kom bara tjejer i grupper och så sig där. Och så fanns det förstås även en och annan som liksom bara kom dit på egen hand helt enkelt- för att kunna beställa någonting, bli lite, lite upppassad och sitta och läsa i någon manga och, och äta liksom en, en god dessert eller efterrätt av någon form. Mm. Så det var himla roligt att vara. Vi hade ju dessutom turen, eller vad man ska kalla det för, att det var både en och två personer som fyllde år där. Och då samlades då ett gäng av de här servitriserna, eller rättare sagt då, hembiträden som de var utklädda till, runt den här personen. Och klappade händer och sjöng Happy Birthday på... En väldigt knagglig men väldigt söt engelska ska sägas. Och det var väldigt speciellt verkligen om man såg hur de, alltså ja, man såg hur roade folk var där inne. Både de som jobbade där, men också då kunderna av den här lilla, lilla upppassningen. Det var som ingenting speciellt egentligen, men mest att de, de fanns där och varje bord hade sin servitris som kom och frågade om hur det mådde, liksom om det var bra, om man behövde mer vatten eller om man ville beställa någonting nytt och sånt där. Och det var lite roligt också med just när man beställde saker att allting sköttes verkligen då av ens eget hembiträde så att säga den personen som hade hand om ens bord. Så att min kompis beställde en parfait och när han då fick in sin glassskål som såg helt fantastiskt ut så hade även då den här personen som kom och serverade den Två stycken flaskor med bland annat kolasås. Och så tror jag det var chokladsås. Och en liten burk med strössel. Och så tog hon då liksom flaskan där på plats. Och spritslade över det här strösslet och den här kolasåsen. Och frågade, vill du ha mer här liksom. <laughs> Och avsluta med att ta med en liten typ av... Som en metalltång fast väldigt liten som en liten pinsett nästan. Så tog hon ett kex som hon hade på ett litet silverfat. Och så stoppade hon ner det i den här glassen som ett liksom prickit över i. Och det var som så kul att det skedde där på plats vid bordet. Det låter ju överdådigt och lyxigt. Ja. Det var det. Och det, självklart, det kostar ju mer än att gå på ett vanligt café och köpa samma sak. Men det var inte så himla mycket dyrare som jag trodde det skulle vara och har hört att det kan vara. Men sen beror väl det där lite på café till café. Jag vet att det finns vissa kafé där det räcker med att du går in och får en plats. Så ska du betala kanske 30-40 kronor för det. Men här var det bara det man beställde som kostade. Men som sagt, visst... Um Priserna låg lite grann över snittet men det var absolut inte farligt ändå så att istället för att liksom betala 300 jön alltså typ ja, 15-17 16 17 kronor för en kopp kaffe så betalade jag kanske 500 jön för det så att det, det var inte riktigt dubbelt så dyrt men det var ju fortfarande dyrare det var det ju men mm. då var det också väldigt gott ska sägas både kaffet i sig. Nu köpte jag en kaffedrink som var kall, den var helt fantastisk, god verkligen, de hade liksom grädde och de hade lite kolasås på toppen av grädden. Och samma sak då med den här kladdkakeviten som jag köpte, smakade ju helt fantastiskt alltså, så att det var ju värt det. Men lite godare och så lite roligare service, mm. ja. det kan det ju vara värt Ja, och det, det är en sån här upplevelse som man ändå ska ha haft tycker jag. När man ändå är i Tokyo. För de är ju så speciella, de här hembeträdescaféerna. Och är man just i Osaka eller i Tokyo där det finns sjukt många av dem. Alltså, I Osaka fanns det så många så att jag kunde se, och även då vart vi än gick. Nästan på vilken gata som helst, längs med i det här området Dendon Town. Så fanns det ju hembeträden på mitt på gatan som gjorde reklam för just det kaféet de jobbar för och stod där i sina söta små outfits och delade ut så här nästukar med reklam eller bara någon form av broschyr som sa liksom kom till vårt kafé, det ligger på den här gatan. Vad mer upptäckte ni på er tur till Osaka? Det var just de här butikerna som vi gick in i- som sagt lite slumpmässigt. Vi, vi tog både sånt som såg lite galnare ut- och så såg vi sånt som var lite, lite roligare. En av de bästa butikerna som vi gick in i där- det var ett flervåningshus med figurer. Och de, alltså de hade så mycket figurer av allt möjligt. Jag har aldrig sett maken till det verkligen- i Kyoto eller i Tokyo ens. Men där fanns det verkligen- allt från anime och manga till film. Och de hade... Alltså grejerna. Det var så, de var så fantastiska. Det var så bra detaljer på dem. Och en del såg ut att vara verkligen hur gamla som helst. Liksom från 80- och 90-tal. Jag såg törtlar. Jag såg hemen. Alltså... De hade allting i den här butiken. Jag har aldrig sett ett så brett utbud tidigare. Och så hade de även det allra allra senaste liksom att man kunde köpa en version av typ Batman i alltså de nya Batman filmerna. Man kunde köpa en figur av Jokern till exempel som var så sanslöst detaljerad verkligen men kostade ju där också. Det var ju dyrt, det var det ju, men sandslöst detaljerna var. Eller om man ville ha den här urgamla, snygga designen på BATMobil så kunde man köpa en sån som var hur stor som helst verkligen och också kostade skjortan verkligen. Men det var en fantastiskt rolig butik att gå in i och där köpte Fey en liten figur. För det, alltså det fanns så mycket där så att jag skulle kunna spendera hur mycket pengar som helst på alla de här figurerna för det, det var verkligen helt sanslöst ja att få ha obegränsat med pengar och obegränsat med utrymme ja det skulle vara en dröm kan jag säga då hade det gått lös i synnerhet i den butiken som sagt, det, det kunde mätta vilket behov som helst som man har som figursamlare eller som bara filmälskar Just därför att som sagt, det fanns en hel våning som bara hade just filmprylar. Och jag har aldrig sett maken till just hur varierande det var. Både vad gällde riktigt gamla filmer men också tv-serier och även väldigt nya filmer och tv-serier. Men förutom då att vara på shopping i Osaka, vad hade du hittat på mer? I Kyoto så blev det väldigt mycket besök till som sagt. både tempel och en slottgård, var jag inne på. Och så var jag till ett museum också där jag då betalade inträde. Så att det var ju liksom väldigt bra då. Man hade sparat ett par sådana där tiotusentals yen, alltså ett par tusen. Svenska kronor. För då kunde man ju lägga det på sånt istället. Nu var det ju inte jättedyrt att gå in på i synnerhet de här större tempelgårdarna och även slottsgårdarna. Det är, vi, vi pratar bara typ 30 kronor eller 40 kronor i inträdesavgift. Men jag gick även på ett manga-museum där vi kan börja. Som är det största i Japan som faktiskt råkar befinna sig i just Kyoto. The International Manga museum och det var både ett bibliotek och ett museum så det var väldigt, väldigt intressant upplagt det här. Jag vet att jag visade några bilder för dig och du tyckte som att, men du, det sitter folk överallt där inne. Är det här ett museum, verkligen? <laughs> jo, men det är ju som så att man är ju van att när det är någonting som heter museum då är det ju en dödssynd att röra vid prylarna eller sitta ja. och dra i dem eller liknande. mm. mm. Och så ser man då bilder på folk som verkligen har tagit ner grejerna från hyllorna mm. och sitter och läser. Mm. Då är det ju någon liten klocka som ringer och med och säger <laughs> att det här kan inte vara ett museum. Det måste vara något annat. <laughs> ja, jag blev ju själv så himla förvånad för det är verkligen det första som händer. Det var en sak att jag såg utanför museet på då, de hade en stor veranda, de hade ett fik och de hade en sån här lossa som var väldigt stor där var det fullt med folk som helt enkelt antingen låg eller satt och läste manga och det tyckte jag var väldigt roligt och inte så konstigt heller ja men det är ju ett manga museum så att de som har manga som intresse de kommer väl hit och läser och kanske delar med sig med sina vänner då att det här är en jättebra manga som jag börjar läsa men när jag kom in och då betalade... Det var lite dyrare. Jag tror att det kostade 50 kronor ungefär att gå in dit. Men då var ju just det här grejen också. Att hon berättade för mig då som jag köpte biljetten av att den här biljetten gäller för hela dagen. Du får komma och gå precis så mycket du vill, bara visa upp den här biljetten. Så får du liksom komma från att de var öppnade till att de stängde. Och det var just av den anledningen då att det här var inte bara ett museum som berättade väldigt mycket historia. Vad var den första mangan? Vad tjänar man som mangatecknare? Hur går processen till? Vad har sålt mest i världen av alla manga som finns och så vidare? Utan det var ju också just ett bibliotek. Så de hade helt sanslösa många mängder med manga där. Från liksom, ja... A till Ö, fast inte på japanska eller som inte A till Ö finns. Men de var, de var ju självklart då ställda i en ordning där, så att man skulle kunna hitta dem väldigt lätt. Det fanns datorer för att söka vilken våningsplan, för det här var då ett flervåningsmuseum dessutom. Vilken våningsplan hittar jag den här på, och på vilken sektion i vilken bokhylla. Så kunde man då ta de här mangavöckerna som fanns där och bara läsa dem. Var som helst på museet. Och det fanns då både soffer och det fanns vanliga pallar. Och det fanns stolar. Man kunde sitta över allt verkligen. Precis överallt. allt. Jag hann bara komma innanför de, de första dörrarna till liksom biblioteksavdelningen. Så satt det ju folk där. liksom Ett dussin människor. Och på en del ställen fanns det bord rent av. Och då ville man fika så fick man det. Men bara fika som man köpte. Från det här kaféet som fanns där inne. Man fick inte föra med sig egen dryck eller mat. Men det var väldigt fascinerande att se och väldigt roligt. För det var sanslösa mängder med manga som fanns där inne. Ja, med tanke på hur mycket manga som produceras ja, veckovis. Så um, kan det ju inte vara svårt att tänka sig att um, de fyller nu upp ett sådant museum ganska fort. Ja. Visst, det, det gör de ju verkligen. Och det var väldigt kul, speciellt på ett av de översta planen där. För där hade de rent av samlat då manga i tiden, så att säga. Så de hade ställt upp en bokhylla som hade då manga från 60-talet. Och en hade manga från 70-talet, 80-talet och så vidare hela vägen till nutid. Och det var ju som bara hur mycket böcker som helst hur högt upp som helst också längs med alla väggar i det här rummet och det var ett stort rum dessutom mm. jag tror att de hade jag undrar om det inte är 40 000 stycken volymer mm. som, som man då kan bara plocka ner hur som helst och läsa och det var väldigt intressant sen hade de dessutom även manga från andra delar av världen så det fanns mycket som var översatt. Man kunde läsa många på tyska, man kunde läsa många på, tror jag inte, av att om det var norska eller danska som fanns där. Man kunde läsa många på engelska och så vidare. Så det fanns mycket sånt också. Och så hade de lite konstutställning, så att det fanns många tecknare. De flesta var just japanska, men även franska tecknare såg jag väldigt mycket av, som hade då tecknat sånt som de var antingen lite inspirerat av just japansk stil. Eller så var den en egen stil och sådär. Så det var mycket intressant, verkligen. Men på tal om utflykter... Jag råkar ju veta att du har haft en del saker för dig under den här tiden. För du har både videobloggat och mm. bildbloggat. Mm. Och det är bergbestigning deluxe. <laughs> ja, oh, jösses alltså. Jag kunde inte hålla mig borta. Alltså... Ja, det, det gick ju så långt faktiskt. Jag var ju väldigt mycket promenerade i just berg i Annars i Kyoto, alltså i centrala Kyoto och en bit utanför och sådär, så, så cyklar jag ju väldigt, väldigt mycket. Det var ju också en av de här praktiska grejerna med att ha då tillgång till Jeruns lägenhet, för den var väldigt central. Så att jag kunde cykla runt i Kyoto hur mycket jag ville, men sen då för att just bestiga lite berg och sånt där så behövde jag ju självklart promenera. Och så alltså jag fick ju faktiskt skavsår av det. Så mycket gick jag, speciellt i bergen. Så att det sista berget som jag var i väg till, som jag inte kommer på namnet nu på rak arm. För det var egentligen inte jag ens hade planerat. Utan jag bara var ute och cyklade och kom till en, en bergsbacke. Och tänkte att vänta nu, kan man inte gå in här? Är det ett berg här borta? Det var egentligen ett tempel som lockade. Och jag gick in på tempelgården, det var jättevackert och så vidare. Men sen bara, men, men den här stigen, går inte den upp till det här? Berget där när jag kollade Google Maps Och bara Alltså, nej Thomas Nej, du får inte Jag ska bara gå lite bit en liten, Hur långt är det här? Oj, 460 meter Ja men om jag bara går 200 meter Alltså för jag hade verkligen så himla mycket skavsår då Så att det var ju <laughs> med, Det var lite så här att Jag kan inte göra det här Jag kan inte gå hela vägen igen För då hade jag just varit ute och promenerat så himla mycket dagen innan men det blev en del bergsklättrande, det blev det ju. <laughs> jo, men är man ett troll så är man. <laughs> ja, ja, precis, jag menar det. <laughs> oh. Men då har du ju verkligen njutit av naturlig skönhet. Det vill jag lova att jag har. Och det, det var fantastiska utsikter och då fantastiska miljöer. Så att det är någonting som jag verkligen... Ändå gläs åt det att jag tog så mycket tid till att göra och trotsade en hel del skoskav bland annat och trötta ben. Oj, oj, oj. Vad jag gjorde utöver att se just vacker natur, det var ju som sagt att jag besökte ju väldigt mycket tempel också och en slottsgård, nämligen Niju Castle som var en rikt i upplevelse och det här det är någonting som jag filmade rent utav jag, jag gjorde ju en ganska ordentlig dagsutflykt där då jag bestämde mig för att jag skulle upp tidigt på morgonen, jag skulle ut och äta frukost på stan, jag skulle äta lunch på stan och middag på stan och kvällsmat alltså hela dagen skulle jag vara ute fram till klockan 10-11 på kvällen någonting och under den tiden så hann jag med då bland annat Kyoto International Museum och jag var även på både Ettberg och jag var på ett par tempel bland annat King Kaku Jin var jag till och jag var på Hirano Shrine där det var en liten kvällsmarknad. Men jag var även då på Ninja Castle den här dagen och det var ju en slottsgård ville lova som bara fick mig att rysa verkligen. Dels därför att den var så sjukt stor. Det gick liksom inte att fatta hur stort det var från utsidan så när man väl kom in där. Så var det verkligen att, men seriöst, hur mycket folk kunde man inte rymma här inne? Och det var det som var så himla häftigt också att tänka tillbaka då i tiden på när man faktiskt använde den här slottsgården, varför man har så höga väggar att det finns både en yttre och en inre vallgrav. Alltså det var, det var så häftigt rent historiemässigt att vara där. Och vad som gjorde att jag väldigt gärna ville gå till just Newcastle det var för att en, en polare till mig i klassen, en klasskamrat som heter Robin. Han hade tipsat mig om att... Visst, Ninja Castle är ju häftigt, det är stort, det är pampet, det är klart du ska gå dit, det hade jag planerat sedan tidigare. Men vad jag verkligen skulle tänka på när jag var där inne, det är att Ninja Castle är ett av ett par få ställen i Japan och framförallt i Kyoto. Det är det enda slottet har jag för mig i Kyoto, eller rättare sagt palatset som är spikat med en väldigt speciell typ av spik. Som det faktiskt finns en liten sägen bakom. För jag tror nog att det kan ringa en klocka i några lyssnares huvud när jag säger nekteregalens golv. <laughs> För det finns ju en liten historia där som jag vet att typ Kalanka till exempel har gjort en liten kul grej om det där att... Ja, men i de Japan så fanns det kejsare som för att skydda sig då från lönnmördare så hängde man upp en massa fågelburar med nektargalar i sig under golvet som där då om någon kommer in och klampar i typ sovrummet i synnerhet då där man kanske är som mest utsatt när man ligger och sover. Då börjar alla de här nektergalerna att kvittra och så vaknar man och så ja, kan man skydda sig helt enkelt från det här lönmördarförsöket. Det i sig är ju som intressant, det är bara en kul grej. Men nektergalens golv finns på riktigt, det kommer av någonting. Och det det kommer av det är då den här speciella typen av spik tydligen som man har spikat ihop golvplankor med. Som när man går på dem så skapas ett väldigt, väldigt, väldigt speciellt knirrande som är som ett kvittrande. Så det låter verkligen som att det är... Ja, men nektergalar som spelar rent utav att de sitter och kvittrar mm. och det har de i Castle där i, i palatset där så att när man gick då längs med de här korridorerna och fick se hur rummen såg ut där inne då på, på ett ställe mot slutet av hela den här visningen, så upptäckte jag det här plötsligt att men, det här märkliga ljudet som är i bakgrunden det är ju för tusan det. Det är det som låter. Alltså jag tog själv fel på det och var inte säker på att... Men är det verkligen det? Det låter sig himla, himla konstigt. Men jo då, det var det som knirrade och hade sig. Det är inte bara Kalle Anka som har gjort referenser till det- jag kan uppmana dig att läsa Terry Pratchets bok Interesting Times. Åh, oh, se där ja. Det låter väldigt roligt. Det ska jag definitivt göra. Jag tycker ju också om Terry Pratchett så att uh, där har jag någonting att läsa bara för den delen. Och jag vet ju att som sagt det här med nektelgarn i det är ju någonting som har återanvänts det här och var. Jo men det är en sån uh, referens som är väldigt talande och uh, väldigt rolig att ha med för den är ju rätt mm. så... Uh, effektiv berättarmässigt men ja. mm. vi ska inte drunkna i nektorgalsång här utan <laughs> vi fortsätter vidare men det är en kul grej och det måste ha varit en upplevelse att faktiskt vara där och höra det med egna öron. Jo, det, det var ju jättekul verkligen att få vara där och uppleva det. När jag ändå var i Nijukasa, som sagt, jag hade ju ingen aning om det här. Utan jag är ju jättetacksam för Robin verkligen som tipsade mig om det här. Och han gav för övrigt även fler tips också. Och sa det, men besök det här och det här och det här. Bland annat då King Kakuji eller den, den gyllene paviljongen som det också kallas för. För det var också en sån här fantastisk syn verkligen att få se så att det var kul att få några sådana tips av honom för att han är extremt historieintresserad så därför kunde han väldigt mycket om de här sängerna och vad det fanns för platser rent historiskt som var intressanta att besöka men det, det var häftigt verkligen att få vara just i Nidra i synnerhet för att Slottsgårda tycker jag är häftiga bara överlag, Slott överlag är kul mm. men eh, som sagt det var, det var en väldigt härlig atmosfär där inne, man, man söker som tillbaka i tiden kände jag. Det är ju väldigt spännande att få se såna här saker även på grejer man kanske inte har en aning om historien bakom att bara vara mm. där så känns det som att man är i en annan del av historien. Ja Visst. Men då har det blivit mycket shopping Det har blivit mycket utflykter Det har blivit mycket bergsbestigning Och eh, en hel del Tempel och mm. eh, även Slott då mm. Det måste ha varit en väldigt intensiv Period de här två veckorna Åh <laughs> oh ja yeah, just Som sagt det är... Alltså, jag var ju ute och gick och cyklade så mycket så att jag fick ju rent ont i kroppen av det verkligen. Alltså, jag hade ju som liksom träningsverk i låren av att jag hade cyklat så mycket. Jag hade ont i benen och att jag hade gått så mycket. Jag fick ju och rent inte ta som sagt. Så att det, jag var ju väldigt trött på kvällarna. Och försökte att sova så mycket jag kunde. Men samtidigt inte, inte längre än nödvändigt så att säga. För jag ville ju snabbt upp och kunna äta frukost och sen bara sticka iväg egentligen igen, mer eller mindre. För det var ju... Det var ju väldigt så här: idag ska jag göra det, sen ska jag göra det, och så ska jag hinna med det här också. Och jag åkte ibland med kanske spårvagnar rent idag, för att jag ville bland annat iväg då till Osaka till exempel. Och det är ändå en 40-45 minuters resa ungefär att göra. Jag ville även tillbaka till Uji alltså där jag bodde, och Kohata och Obaku, för jag ville gå in på min favoritramen ställe en sista gång och äta en måltid där. Och så hade jag hört talas om en jättestor galleria som skulle ha 240 butiker i sig. Dit ville jag också hinna med så att ja, det var intensivt, det var det verkligen. Men sen kom det oundvikliga, det vill säga avresedatumet. Ja, visst, tyvärr. <laughs> Så då var det bara att um, packa pappas kapsäck. Oj, oj, oj, oj. Alltså det var ju först när jag verkligen började ta ut alla grejerna från garderoben. När jag, just i synnerhet innan jag då tog mig iväg till lägenheten. För jag ville ju få så mycket som möjligt skickat innan jag kom iväg till Jeremy. Jag hade med mig några små saker dit också. Därför att jag visste ju ändå att ja, men jag kommer att köpa några små saker innan jag är helt färdig här i Kyoto och lämnar landet. Så därför hade jag lite extra plats i en kartong som jag kunde skicka innan jag verkligen åkte iväg. Men det mesta packandet gjordes ju verkligen i mitt rum i sharehouset, alltså i gästhuset där jag bodde. Och det var ju ett pussland. <laughs> oj, oj, oj. Alltså jag, jag var ju väldigt förvånad ändå. Det är ju som när man ska flytta och man börjar packa sina grejer och man upptäcker att, men gud hur mycket saker har jag? Och man måste försöka rent säga, här ja, jag måste slänga det här istället, jag kan inte hålla på att bära med mig hur mycket grej som helst kartongerna räcker inte till och det varit så här också att jag delar upp det lite grann att ja, den här är inte så himla viktig det här kan jag slänga speciellt när det gällde vissa kläder och sånt där som jag tyckte att ja, ja men det här kostar ingenting, jag slänger den den här handduken kan jag ersätta och så vidare mycket sånt mm. det blev ju en del kartonger om vi säger så jag råkar ju också veta vad du packade i en av de där kartongerna. <laughs> Någonting ganska stort och tungt, ja. Ja, och du berättade ju en liten rolig historia för mig som jag skulle vilja återberätta. Mm, mm. varsågod. Och det var att när du kom till postkontoret och skulle lämna in det här paketet som var precis mm. 500 gram under maxgränsen. Mm. Så frågade de, vad är det i det här? Ja. Och du svarar helt sonika, det är ett bord." Ja, jajamensan. <laughs> nu undrar säkert alla våra lyssnare, varför skickar du hem ett bord? <laughs> för att det är en kotatsu för tusan. Det är, det är min älskade kotatsu, det var precis det jag sa till dem också att det här är ju min kotatsu, det är det viktigaste som finns ungefär för det var ju en av de första grejerna jag skaffade när jag kom till Japan och som jag har drömt om att ha väldigt länge men det kostar skjortan verkligen att beställa hem till Sverige för att det är ju ett bord, hallå, de väger typ 20 kilo beroende på storlek och naturligtvis, men det kostar ju jättemycket att få en som fraktad, alltså det kostar lika mycket som ett bord kostar vilket är runt typ en tusenlapp eller 1500, det beror jättemycket på vad man väljer för modell men, men grejen med Kotatsus det är att de har ett inbyggt värmeelement i sig och det är även en filt över bordet. Du har, du har ett vanligt bord som de ser ut fast mycket mycket mycket kortare ben då för man sitter ju på golvet. Och så har man då en filt över bordet som är väldigt väldigt lång och bred så den går som ner över golvet en bit. Och sen lägger du då en skiva ovanpå filten som ska hålla den lite på plats som är ganska tung då. Och jag råkar veta att på din filt... Som du valde att köpa när du kom dit. Ja. Där är det elja. Där är det älgar, ja. Amen. Det kallades för ett nordisk... Eh mönster. Och jag tog ju det just därför att dels tyckte jag det var väldigt sött och mysigt. Men det var för att få lite svensk känsla sådär. Du skulle veta var du kommer ifrån helt enkelt. Ja, jo. Alltså det kändes så himla kul och bra verkligen. Först hade jag tänkt att det skulle ha någonting ultra japanskt verkligen. Det kanske skulle vara saker av blommor rent utav eller någonting sådant. Men när jag såg de här älgerna så blev jag så förtjust i dem verkligen. Jag tyckte det var så himla passande. Och sen hade jag ju också planen på att jag skulle ändå ta med det här hem igen och jag tyckte det skulle matcha väldigt fint liksom där hemma också att ha de här älgarna mm. Nej, de, var, de var himla fina jag har väldigt glad över att hitta just det mönstret det vart jag och det var ju också en ähm, väldig pärs att få iväg det där bordet. För det var ju inte ja. säkert att du faktiskt skulle kunna skicka det. Nej, det, jag hade ju en jädrans tur där som sagt. Just när de säger det att ja maxgränsen är 20 kilo för att skicka det här med båt. För det var det bästa jag kunde verkligen skickade skickar det med också. Det är därför det är så dyrt om jag då ska beställa ett bord från Japan. Och de, de här företagen vill ju självklart inte skicka det med något som tar så en till tre månader. Som inte är helt säkert att det kommer fram för att man kan inte spåra paketet. Det finns ingen försäkring och så vidare. Sånt skickas ju självklart då med flyg istället och det tar tre veckor kanske men kostar skjortan. Men jag skickar ju alla mina grejer med båt för att det är det billigaste och om det tar lång tid. Och det finns då en, en maxgräns där på 20 kilo vilket är väldigt, väldigt mycket. Men det här bordet visar sig då väga 19,5 kilo. Så tack och lov verkligen. Men det var tur det, är för jag vet hur mycket det här bordet betyder för dig. Och det är svårt för andra kanske att förstå. Men jag vet hur mycket det här har oroat dig och hur du har gått och mm. grämt dig för det här. Så ja. det här var någonting Thomas har velat ha länge han hade äntligen ett... Det är klart att han inte ville släppa taget om det. Nej, för tusan verkligen. Alltså jag hade ju planerat det här- ända sedan den första dagen när jag köpte bordet. att Ja, sen ska jag ta med mig det tillbaka till Sverige också. Så att jag sparade ju rubb och stubb- av hur den var paketerad när den kom. Originalkartongen, den här originalfrigoliten- som följde med till och med tejpbitar och sådant- och, och en form av så här överdrag- för att man skulle skydda bordskivan och så vidare- allting så att det skulle vara så välpackat som möjligt, plus att jag slängde i en extra filt också, och jag menar, det bidrog ju också lite grann till den extra vikten dessutom, mm. så att det, var, det var tur att jag inte la ner ännu mer för jag hade velat egentligen kanske skydda det ytterligare lite granna jag ville till exempel att själva filten som tillhör då det här bordet skulle ligga i samma paket men det gick verkligen inte paketerat det blev för mycket tyg så det var för tjockt och det ska jag nog vara glad för för den här filten var väldigt stor och var väldigt tung mm. så hade jag stoppat ner just den filten istället för den här lilla det blev nu istället då hade jag nog inte kunnat skicka den rent idag. Nej det var nog meningen att det skulle bli så här ja <laughs> Och sen bad du av till flygplatsen för du hade ju ett så mm. tidigt flyg att um, du faktiskt övernattade på flygplatsens hotell. Ja det, det var en extra utgift som jag också tyckte var värd att lägga nu när jag ändå då hade sparat lite pengar på att kunna bo i Jeremys lägenhet. Plus att jag även gjorde, jag, jag tog en billigare flygbiljett också jag hade som två stycken att välja på. Jag kunde antingen då åka klockan nio på morgonen eller så kunde jag åka jag tror det var typ fyra på eftermiddagen. Priset däremellan de två, visst det skilde på ett flygbolag också. Antingen kunde jag åta med ett lite mer budgetaktigt flygbolag eller ett lite dyrare och lite finare. Men det skilde 3 000 kronor på den biljetten. Alltså 3 000 var ju väldigt mycket pengar då som jag också kunde lägga på någonting mycket roligare. Och det var även min syster som, som tyckte det att, men kom igen. Om du tycker att det är för tidigt att vara klockan nio på flygplatsen men gå på flygplatshotell då, det finns säkert ett sånt, hyr ett sådant rum mm. och då kände jag det att jag är sjukt smart det är klart jag ska göra så att det, det kostade 800 kronor att bo där en natt med frukost men det var det lätt värt just för att slippa stressa för annars hade jag varit tvungen att kanske gå upp klockan fem på natten slash morgonen, hur man nu vill definiera det för att ta mig till flygplatsen i tid för det är ändå en två timmars resa ungefär från då Kyoto till Osaka där flygplatsen ligger så det tyckte jag var värt jättemycket och så att få äta liksom en ordentlig frukost dessutom som var riktigt så här, hotelllyxig och att få sova i ett hotellrum som alltså det var bara en dröm verkligen med en ordentlig madrass dessutom jag, jag njöt mycket av den natten kan jag ändå säga fasten det var den sista Men sen lyfter du och Lämnade Japan bakom dig? Ja, till sist så. Det, det kändes ju tungt förstås. Det gjorde det ju när man gick ombord där. Och eh, man såg ut genom flygplansfönstret. Och liksom Japan försvann som en liten prick. Ungefär. <laughs> så liten prick var det ju inte. Men, men i synnerhet när jag såg de här lummiga bergen också försvinna. Så då, då tog det ju lite grann i hjärtat. Att det är de jag kanske kommer att sakna mest nästan. Men... Eh, Ja, det var ju ändå en väldigt behaglig flygresa, det ska verkligen sägas. Det, det gick riktigt bra överlag hela den, här, hela den här resan som var väldigt underhållande till och från. För det som var mest roligt, det var att det visades någon väldigt, väldigt konstig, ett, ett asiatiskt drama- som kom mitt i alltihopa. När vi hade lyft och kaptenen pratade. Det här är sedvanliga hejväl någon ombord. Vi är nu på typ 9000 meters höjd. Den här resan har beräknat att ta 17 timmar och så vidare. Och så nu ska vi visa då en liten film. Bara de här första 45 minuterna. Medan vi håller på och fortsätter att klättra och stiger i höjd och så vidare. Och det var lite konstigt. För först började det som lite roligt. Vi skulle ju mellanlanda i Kina, i Peking. Och därför visar man då lite granna från Peking och Kina överlag att det här är Kina. Det här är vad de har att erbjuda. Det var som en liten turistfilm sådär. Väldigt charmig och trevlig. Men sen mitt i alltihopa då när det där var färdigt. Då blev det något slags... Jag antar att det var kinesiska faktiskt som pratades. Det var absolut inte japanska i alla fall. Då blev det som ett litet kort drama där mitt i alltihopa. Där man fick se en äldre kinesisk herre som hade kommit tillbaka från vad jag antar var en lång resa. Han började med att tänka på Vad jag tror var hans dotter Det var väldigt svårt att hänga med i den här lilla historien Mest för att jag inte kunde språket Och det fanns ingen textning förutom på kinesiska Av någon anledning Så det var som okej okay, jag får försöka pussla bäst igår Det, det verkar som att det var en herre Han skulle träffa sin dotter De hade inte sett på jättelänge Han hade fått en näsduk av henne som var broderad innan han hade åkt iväg på den här långa resan. Nu skulle de äntligen träffas, de tog en fika, han skulle ta fram den här broderade duken. Åh oh, nej, Var är duken, jag har tappat den, jag måste tillbaka till flygplatsen och leta. Kom med mig dotter, vi måste leda tillsammans Så han var alldeles uppe i limningen, drar så hem. Så jag bara, vad ser jag på just nu? Vad hände med det här om, om Peking och Kina? Och vad det är för typ av land att komma till? Och det var som så himla... Ja, det var väldigt bisarrt Det var det i alla fall. Och så höll den på så i kanske en kvart, 20 minuter. Och jo, jag kan avslöja att det slutade gott Han hittade till sist då sin broderade duk. Som låg i ett baksäte på, jag tror det var en taxi han hade tagit. Som han lyckades stå leta reda på. Ja, det var väldigt konstigt i alla fall. Utöver det... Så var det en väldigt bra och behaglig frygresa. Jag passade på att se två stycken filmer mest bara för att ja, verkligen få tiden att gå. Jag passade på att läsa en bok. Jag lyssnade på lite musik och läste lite manga. Och jag lyckades faktiskt hålla mig vaken då alla de här 17 timmarna. För det var det som var planen också. Och det var därför jag försökte aktivera mig så mycket som möjligt. Då undrar jag ju naturligtvis vilka filmer då var du så. Det förstår jag ju att du är nyfiken på. Ja. Och jag valde ju faktiskt kanske inte de bästa och mest intressanta filmerna på ett vis. I synnerhet inte den första som jag faktiskt började med. För den valde jag av en enda anledning. Det första namnet som dyker upp som säger att den här personen är med i filmen. Det är Sylvester Stallone. Mm. Det andra namnet- är Arnold Schwarzenegger- Oh, jag har en aning om vad det här lutar. Ja, för filmen som jag såg heter Escape Plan som är från förra året och som sagt, jag, jag valde ju den här just för att det är Sylvester Stallone och det är Arnold Schwarzenegger och det var länge sedan Arnold ändå var med i någon film så jag tyckte det var kul att jaha, oj, har faktiskt spelat in någonting som inte bara är Expendables för där är han ju förvisso med men inte så jätte, jättemycket det är ju som mer bara en kul grej mm. Den här de verkligen mot varandra under en nästan två timmar lång film. Så det var kul att se den och den var absolut C-värd. Jag skulle definitivt inte säga att den var dålig och jag hade väldigt roligt när jag såg den. Så det var, det var bättre än vad jag hade förväntat mig. Absolut. Låt mig gissa. Det var en um, okej okay actionrulle. Men det var inget mästerverk. Mm. Helt sant. Precis så skulle man kunna beskriva det, ja. Det var en jättebra popcornrulle om jag bara hade haft några popcorn och på. Det var vad det som fattades. Vilken var den andra filmen? Ja. Mm. Där de twistade det lärde, om vi säger så. Därför att. Eh, jag började med att titta på en film som, som flyget själva gjorde lite reklam för, som hette The Ideal City. Men den, den verkade så himla svår verkligen. Alltså, dels hade jag väldigt svårt för att greppa exakt vad den handlade om. Det var någon typ. Det var någon pojkar som spred någon virus, de tjänade pengar på det här. En av killarna var kär i någon tjej. Hon var för fin för honom. Han kämpade liksom för att förtjäna hennes kärlek. Men den var väldigt konstig. Den var svår att förstå sig på. Så jag tyckte att nej det skiter vi Vi tar en annan asiatisk film. Och så bara valde jag bland de titlarna som fanns. Och hittade en japansk film. Nej en kinesisk film. Som hette någonting i stil med Saving General Yang. Det var någonting åt det hållet. Jag tänkte på Saving Private Ryan. Men det här var då i det feudala Japan det utspelade sig och någon form av general som skulle iväg och utkämpa något krig och så fick han inte den, den förstärkning han egentligen skulle behöva så han var tvungen att fly och så hamnade han i fiendeland och hans familj vill nu iväg och rädda honom hans mor eller hans fru är liksom förkrossad när hon får höra att oh nej han fick inte den resurserna som han behövde han har flytt, han är i fiendeland, han är ensam och så vidare även om man har kvar en liten, liten styrka av sin egen armé men då sänder hon ut sina sju söner eller deras sju söner att hämta hem sin far och så är det, ja, det är det som filmen då handlar om att de ska iväg för att rädda honom mm. Mm, den var också helt okej okay. jag hade hoppats på att den skulle vara lite bättre faktiskt för den såg lite häftigare ut på trailen och på omslaget men så var den inte riktigt vad du hade väntat sig. Nej, som sagt, den, den, den var okej. Okay. Den hade några snygga scener. Den hade ett helt okej okay, som kamerarbete. Det fanns några schyssta miljöer. Men historien, alltså jag hade hoppats lite mer på den. den. Jag tyckte den var lite tunn. Och det var många konstiga beslut som sönerna i synnerhet gjorde. Och där det skulle vara häftigt tyckte jag inte det var så himla häftigt. Jag tyckte snarare att det var lite korkat. Så, ja. Den var helt okej okay, i alla fall. Det blev mycket 3DS istället kan jag tänka mig. <laughs> <laughs> jo, för den plockade jag också fram och spelade på min japanska enhet som jag köpte just bara ja, var en vecka innan jag åkte. Och så köpte jag även ett japanskt spel så det kunde jag som öva lite grann. För jag satt faktiskt och gjorde lite glosläsning, jag satt och gjorde lite läxor och sådär på flygplanet också för att upprätthålla språket. Men så tog du äntligen mark i Sverige och var hemma igen. Hur kändes det? Ja, det, det var som konstigt. Det, det var det verkligen. När jag satt på flygplanet och då tittade ut och vi skulle landa. Och när vi kom just i Sverige. För först började vi med att mellanlanda i Stockholm. Och så tog jag då ett plan därifrån till Umeå. Att bara just flyga över Sverige. Och att se de här skogarna som vi har. Och sjöarna. Och hur det såg ut kontra Japan. Alltså... Någonstans är det ju hemma självklart. Alltså jag, jag tänkte ju det. Det gjorde jag ju. Men det var så himla bisarrt ändå att borta är de här bergen som jag tyckte var så himla härliga och som jag ändå har varit helt omgiven av i just Kyoto under det här halvåret. Alltså det är verkligen en, liksom en bergkedja runt om hela Kyoto. Man är nedsänkt i den här lilla dalen. Så att se det här miljöombytet och jag såg jättemycket snö just ovanifrån. Alltså det... Det var märkligt det var det men samtidigt så jag, visst jag kände mig ändå hemma samtidigt som jag kände mig lite borta för man har ju blivit så himla van vid just Kyoto så att det var ju verkligen min stad så att säga. Men nu är du tillbaka och du har eh, varit väldigt saknad både av mig men också av andra vänner och familj så eh, det är härligt att ha dig på plats igen även om vi eh, alla någonstans inser att en del av dig kommer alltid att längta bort. <laughs> ja, jo ja, tack så hemskt mycket. Det, det är ju kul att vara tillbaka just av den anledningen. jag har haft jättemycket besök och och det, det har varit lite tid som har kunnat ägna sig åt att just packa upp och sådär. Och mycket tid som har ägnat sig åt att träffa just familjen och vännerna. Och det, det har ju känts himla bra verkligen. Det är kul att ha varit saknad och det är kul att man verkligen uppskattas så att säga att man är tillbaka nu. Och det är ju det som gör det värt också att man ändå är i Sverige igen. Men vi har ju en liten special grej till det här avsnittet. Vi fick ju veta att vårt eh, frågeavsnitt var väldigt uppskattat. Så eh, vi var ju rörande överens om att vi måste ju ha med någonting sådant igen. Och eh, vi ställde ju frågan. Är det någon som har eh, lite frågor till Thomas? Och vi har fått in ett par frågor som jag tänkte att ska vi ta och beta av dem här och nu? Det tycker jag. Absolut, det, det var ju bara väldigt roligt just att få kunna besvara på några saker sen när man har kommit hem, för nu, nu har man ju mycket i bagaget <laughs> Och mer ska det bli har jag en känsla av, men eh, <laughs> det får vi ta i framtiden <laughs> mm -hmm. <laughs> Vi har signaturen Frida som har skrivit ett par frågor till dig. Mm. Och hon börjar med, var resan som du trodde innan du for? Eh, nej, faktiskt inte får jag svara där. Mm. Med tanke på ändå hur pass mycket och det blev ju plugget. Det var ju det som, som verkligen inte ställde till det men, men ställde om det väldigt mycket om inte annat för mig. Eftersom jag hade ju väldigt mycket planer på att jag skulle kunna vara ute och röra mig mycket mer än vad jag gjorde nu och se mer än bara just Kyoto, Gran-regionen, Osaka och Tokyo. För det, det var som ganska självklart att jag skulle just vara där. Jag ville ju se lite mer av Japan, det ville jag ju. Och jag trodde ju inte att det skulle vara så pass krävande studier att jag skulle sitta så pass mycket hemma som jag gjorde. Så den delen var väldigt så här, oj då. Men i övrigt, alltså, de intrycken som jag har fått från Japan som jag faktiskt hann få medan jag var där av hur människorna var, hur kulturen var och hur miljöerna var. Det var precis som jag hade hoppats på och trott verkligen. Hon frågar också, gick allt bra eller skedde det något bakslag under din vistelse? <laughs> ja, nej då. Faktiskt. Allting, allting gick väldigt bra. Återigen, det, det enda liksom inom situationstecket bakslaget det var just det här att det blev så mycket studier så att jag hade ju inte tid för så himla mycket annat bortsett från när det blev lov. Och även under loven så kände jag att ja, jag måste verkligen upprätthålla de gloserna och de kanjerna och så vidare som jag har fått lära mig nu. Så att, men, men det var ju ingen katastrof någonstans, verkligen inte. Tvärtom så gick ju allting väldigt väldigt bra. Men här skulle jag, eftersom Thomas är väldigt blygsam vilja skicka in två påståenden. Mm. Och det ena är ju att um, du har ju planerat väldigt noga så att um, du hade ju en aning om hur du skulle spendera din tillvaro för att saker skulle gå ihop. Visst, ja. Och det krävs det ju därför att du kan ju inte bara ja, hoppa dit och tro att ja, men det löser sig. Man, man måste ju Nej. ha lite peil på vad man har att göra och vilken tid man har att göra det på. Ja. Och det enda bakslaget i så fall det är ju att um, du trodde inte att det skulle bli fullt så mycket läxor och läxläsning. Mm. Mm. <laughs> Nej, exakt. Det är ju som till exempel det här med ekonomin också. Alltså jag hade ju gjort upp en väldigt klar budget och jag sparar ju liksom alla kvitton på allt jag köpte. Och varje söndag räknar jag ihop så här mycket pengar har jag spenderat. Och menar, har man bara planering så då går ju allting bra där ska jag ju dock i så fall faktiskt inflika ett bakslag då och det var ju att jag hade räknat fel på hur mycket pengar CSN skulle ge mig lite granna per månad hade jag, hade jag räkna fel där det hade att göra med att det, det blev som ett litet, ett litet hack där, en liten lucka Från att CSN hade betalat ut de första pengarna Till att CSN skulle betala ut pengar igen i december Jag hade inte räknat med de tre fyra veckorna som gick där När jag höll på att sätta upp budgeten Jag hade som tagit mera i en klumpsumma Och hade helt glömt bort att Ja men just det, här kommer det vara ett litet uppehåll Innan jag faktiskt får mina pengar mm. Så därför var jag tvungen att strama åt budgeten mycket mycket mer än vad jag hade planerat just under då de 3-4 veckorna det, det kan man väl kalla för ett bakslag, antar jag. För att då var ju ändå verkligen tvungen att, att verkligen tänka på att vad har jag spenderat idag? Vad kan jag liksom lägga på mat och vad kan jag lägga på nöjen? Mycket mer än vad jag gjorde tidigare. Men det gick ju väldigt bra ändå, det gjorde det mm. Och så den andra saken jag vill flika in, det var ju det att du valde ju att läsa en intensivare kurs än mm. um, vad som faktiskt fanns möjligt. du kunde ju ha tagit en mycket lugnare men hoppades väl på att jag men då betar jag av mycket mer och det gjorde ju att det blev kanske lite tyngre än vad du hade väntat dig. Ja, absolut. Så det bästa tipset man kan ge är väl att är du en helt novis på språket eller mm. du har kanske gjort lite som Thomas gör att plugga lite på egen hand i förväg. Mm. Överväg om du inte är ett språkgeni att faktiskt ta den lite lugnare kursen för. Ja. Inofficiellt har jag hört Thomas Svära en hel del <skratt> Över tempot Och ja, hur jobbigt ja. det faktiskt blir <skratt> Ja, precis som Har du språkhud, Bara kör helt enkelt För då kan du lära dig så fruktansvärt mycket För det har ju många personer gjort på den här skolan Och det är ju jättekul för dem Det är bara tråkigt för oss andra då Som, <skratt> som inte har det här att Man är någon form av geni rent utav. För då, då har man verkligen Mycket att göra, det ska jag lova och så har vi Fridas eh, sista fråga här. Vad var roligast under din vistelse? Alla berget. <laughs> jag får nog faktiskt säga det i ärlighetens namn. Det var, jag skulle kunna komma med något sånt här lite luddigt och lite klyschigt. Att ja, allting, upplevelsen. Men alltså jag tror nog att jag hade som allra roligast när jag var där bland bergen. Och var så sjukt, sjukt förtjust. Alltså man kan ju se det på mina sån här bergatrollet videor som jag har lagt upp. Jag tror man hör det i rösten och man ser det i mitt ansikte. Att jag är så otroligt lycklig just nu verkligen. <laughs> så jag kan tänka mig att bergen är någonting som kommer att vara det du längtar mest till och hoppas på att få uppleva snart igen. Mm, det kommer det definitivt vara. Kommer att vara. Jag kommer att sakna både själva upplevelsen av att vara där och liksom klättra i de här stigarna uppför berget. Och hur jobbigt men ändå belönande det är just när man kommer högst upp och man får se den här utsikten. Det, det är värt mycket. Vi har även en anonym fråga här. De flesta av våra frågeställare vill vara anonyma och jag tycker det är lite trist? Jag menar, ni behöver väl inte vara fullt så blyga? <laughs> Men eh, som sagt, här har vi frågan. Eh, hur var det att ha så många olika kulturer omkring dig när du gick på en språkskola där många från olika nationaliteter söker in? Det var verkligen ingenting konstigt eller svårt eller sådär som jag så mycket reagerade på egentligen. Det var bara väldigt roligt snarare. Det kunde väl... Potentiellt blir lite mycket just med de övriga asiaterna, alltså de som kom från Korea, från Kina och Thailand. Det var så många av dem så att det blev som i alla klasser i stort sett har jag hört att de, de blev som en egen liten grupp. Det blev väldigt mycket att de pratade sitt eget språk sinsemellan och man kände sig inte utanför på det viset kanske. Men samtidigt så här sitter vi alla i en klass och läser japanska kanske inte prata så mycket då thailändska eller koreanska med varandra, för hej, här finns vi också vi kan prata två språk engelska och japanska men, men i övrigt så det var ingenting speciellt som man kände av annars, utan det var som sagt bara sjukt roligt att se så otroligt många olika kulturer och nationaliteter och så har vi signaturen Bodil som skriver... Du har varit med om många utmaningar den här tiden. Vilken tycker du var den roligaste, den svåraste, den mest förvånande och <laughs> den mest avsjövärda? <laughs> ja, jag ska försöka komma med några bra svar på alla de där. Uh, den roligaste utmaningen... Uh, ja... Mm, alltså, –man skulle ju kunna säga skolan överlag. Mm. Um, för just att hålla det här tempot– –alltså det var ju samtidigt ändå roligt också. Jag, menar, jag åkte ju dit för att göra något som jag verkligen har velat göra i flera flera år– –nämligen att plugga japanska inom situationstecken på riktigt. Mm. Alltså att faktiskt ha en lärare som inte bara pratar japanska– –läraren är från Japan– Pratar bara japanska med det. Alltså det var ju en kul utmaning just att i det här klassrummet pratar vi japanska. Punkt. I den här skolan pratar vi japanska. Punkt. Om vi sedan, vi elever på rasterna pratar engelska med varandra. Det var det ju inte någon som liksom hytte med näven åt eller sådär. Men just att, det här var ju halva meningen med att resa iväg också till just det här landet. För att allt är på japanska, allt du läser och allt folk säger, mm. inklusive liksom allting som är på skolan också. Det var ju en klar utmaning, men också en väldigt rolig sådan. Det som var svårast och mest förvånande, vill jag slå ihop, eh, det var nog faktiskt nämligen när jag skulle hålla mitt lilla tal. Jag var väldigt förvånad över att man valde ut just mig som skulle hålla det här talet för jag tyckte inte att min japanska var tillräckligt bra för det men sen visar det sig att jo jo, alltså, visst, vi, vi förstår att du är inte liksom, den som kanske pratar bäst när du läser direkt från en bok men när du har läst in dig på någonting, när du kan det här som du pratar om, så pratar du om det på ett väldigt bra sätt, man lyssnar på det du har en klar och tydlig röst du har väldigt bra uttal det är därför vi vill ha dig på den här scenen när du ska läsa upp det här talet mm. så det, det var ju väldigt förvånande och kul att höra verkligen men det var också väldigt väldigt svårt för jag har aldrig varit så nervös verkligen som inför det här talet och jag var själv väldigt förvånad av det också för jag, jag har som ändå inga sådär problem att stå och prata inför en grupp på svenska, <laughs> förmodligen inte på engelska heller, jag är så himla säker på min engelska, men på japanska hjälp verkligen tänkte jag, när jag väl hade verkligen satt mig in i det här och skrivit mitt lilla tal och höll på att öva på det och jag skulle gå upp på scenerna så då var det verkligen inte roligt <laughs> jag kände de sa, det hörs att du har podcaströst. Du får hålla tal <laughs> Ja åtminstone någon svensk här och där Som visste om att jag podcastade Tyckte ju ändå att ja du har ju den där radiorösten Så att eh, det är inte så konstigt att de Att de väljer ut dig du som är van vid att prata Som sagt Men vad var då av avsjövärdest? <laughs> ja alltså jag, jag tänker på mat Helt klart det första jag gör och eh, det är väl bläckfisk i sådana <laughs> fall får jag ju säga för blä alltså jag försökte fler än en gång dessutom bland annat när mina kompisar var och hälsade på för en av dem i synnerhet det var det han längtade mest efter att få komma och äta de här friterade bläckfiskbollarna som serveras som jag har för mig heter takoyaki jag testade en sån gör se <säger> jag bara <laughs> Uh, och du har ju varit tvungen att äta blickfisk vid flera tillfällen. För det är väl en populär ingrediens? Ja, det är ju tyvärr det. Alltså, det har ju dykt upp en blickfiskarn både här och där i någon soppa eller någon ramen eller någonting sånt där som man har ätit. Och ibland har det funkat och ibland så har det varit så här. Den får ligga på sidan. <laughs> uh, ja, men uh, avskyrt, verkligen. <laughs> ja, jo, det, det vill jag lova att det var. Vi har en, en lite lurig fråga här som eh, vi har fått in och eh, det är med tanke på den stora diskussionen om tiggare här i Sverige. Har du sett sådana när du var i Japan? Det har jag faktiskt inte och det är någonting som jag reflekterar över bara här i dagarna rent utav. För jag tänkte inte så mycket på det då när jag var i Japan men när jag kom hem tillbaka till Sverige... Då slog det mig väldigt snabbt att ja men för 17, jag såg aldrig några tiggare där borta. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med just det här kulturen och samhället. Vad som är fint och ofint. Vad som är hedersamt och inte. att Det, det är liksom fult att tigga alltså inom citationstecken nu när jag säger det. Men det, det är förmodligen därför kan jag bara anta verkligen. För man har sin heder och tigga är inte någonting som man gör. Ja, då kan jag ju tänka mig att det kanske sitter väldigt långt innan att um, gå ut och ställa sig och mm. be folk om pengar. Ja. Särskilt i en kultur där um, ja heder och ansikte är någonting som man måste bibehålla vid alla tillfällen. Ja, för det jag tror att man gör liksom hela sin familj en otjänst ungefär för man gör en sån grej. För det är ju så himla viktigt att man ska ha sin utbildning och man ska ha sitt jobb. Och har man inte det... Ja, nej. Då går man inte liksom ut och tigger om pengar utan då försöker man att rätta till det helt enkelt. Eller så blir man väl helt enkelt deprimerad <går> olyckligt nog. Vi får hoppas att de har någon form av socialt skyddsnät för eh, mm. sådana som hamnar i den situationen där de kanske måste börja tigga. Ja. För eh, jag har ingen koll på det och jag misstänker att det är inte är det du har sett dig in i när du har eh, tagit dig dit för... Nej. Du räknade väl inte med att stå på gatan och tigga direkt? Nej, jag gjorde inte direkt det. Nej. Var, som sagt, den gången då jag kände att Oj, jag har inte så mycket pengar att röra med som jag trodde. Ja, nej, men då stramar man helt enkelt åt. Det var inte svårare än så. Här har vi en lite lustig fråga. Och det är, här hemma har vi ju fredagsmys. Var det något du kände fanns där borta? <här> uh, nej. Alltså faktiskt så upplevde jag inget... Inget fredagsmys, det gjorde jag inte. Det är väl snarare i sådana fall att man får kalla det för typ karaoke antar jag. Alltså <laughs> hela den här kulturen som finns och kretsar kring. Mm. Men, men något som sagt, just det här med mysande. Alltså att man tar en filt och brer över sig och, och sätter sig bekvämt i soffan och har lite godis och tittar på en film eller någonting sådant. Nej! faktiskt ingenting. Jag kunde väl ha det till och från sådär. För vi två som nu ändå ser mycket film i och med våran podcast Eskapisterna de recensionerna som gjordes där och de filmerna som blev sedda av den anledningen då kunde jag ju liksom göra det på en fredagkväll och jag hade lite, lite gott som jag satt och smaskade på antingen billigt fika eller något godis rent utav och tyckte att då hade jag lite fredagsmys helt enkelt. Men det var aldrig någonting som jag upplevde att japanerna sysslade med. Verkligen inte. Jag, jag skulle kunna tänka mig att det är verkligen helt andra saker som, som man gör verkligen när det ska vara en sån där familjegrej. Vi har ju även fått in en väldigt lång fråga. Men om jag ska summera den så undrar frågeställaren som när den var på Hawaii och Honolulu... ...knappt såg några barn under tio år någonstans... Och undrar om barn fanns överallt i Japan eller de lyste med sin frånvaro precis som där borta? Ja, nej, det, det gjorde de faktiskt inte. Det ska verkligen sägas. Jag såg barn mest hela tiden faktiskt. Förutom efter ett visst klockslag då. För där har ju ändå familjerna det här med att man ska vara hemma en viss tid. Man ska inte vara ute efter kanske klockan nio eller tio eller åtta rent av. Det, det beror ju på väldigt mycket till familjen naturligtvis. Men jag såg väldigt mycket barn som var ute och spacerade omkring det gjorde jag. Och speciellt i området där vi bodde. Nu var ju ändå det lite utanför centrum också. Och det var ju som ett eget litet som samhälle, en egen liten ort. Där var det jättemycket barn som var ute och lekte på gatorna. Så att det, det såg jag väldigt mycket av det gjorde jag. Så har vi signaturen Bengt som ställer en väldigt relevant fråga tycker jag. Och... Det är bara någon som lyssnade på den här podcasten där borta. Och om så, vad tyckte de om den? Jo, faktiskt. Jag hade i alla fall två lyssnare som jag verkligen vet om. Det var Jeremy som tillfrån lyssnade på oss. Och sen var det just Robin också som upptäckte oss ganska sent dessutom. Han hade som ingen aning om att jag höll på att podcasta förrän kanske om det var sista månaden eller två månaderna låter jag osagt men de två lyssnade i alla fall rätt flitigt och speciellt Robin vet jag han blev som lite besatt av det nästan han tyckte det var jättehärligt att, att sitta och höra oss två prata och att kunna känna igen sig det var det som var så roligt för honom att när jag då berättade om mina första upplevelser om det här och det där så kunde han också bara ah, ja så var det lite för mig också oh, jag känner också igen det här med att man, man ser ut på speciellt sätt man är väldigt lång och liksom får Folk stirrar på en på ett visst sätt ibland kanske- så de två vet jag lyssnade Och de tyckte att det var väldigt kul att höra verkligen. Sen vet jag ju också Att du har fått en och annan pik Från Robin där um, Du har tabbat dig med något litet faktafel <laughs> Eller du inte ja. var helt säker på Om det var ditt eller datt. <laughs> Nej, visst Som sagt, Robin som är väldigt Historieintresserad Och jag som är jättedålig på historia överlag Han kunde ju verkligen säga I efterhand då kommer vi lite rättningar när jag träffar någon på skolan då. Åh, jag lyssnar just på det här avsnittet där du pratar om det här och det här. Ehh, det där är fel. <laughs> det är så här. Han la fram det lite snyggare än så, det gjorde han ju. Men ändå att eh, han som verkligen kunde kunde känna då att åh, frustrationen. Varför kunde du inte fråga mig om det här bara? Jag hade kunnat informera dig hur mycket som helst om det. <laughs> och det var ju väldigt roligt det var det. Men så är det ju. Det här är ju vad man skulle kunna kalla för infotainment. Man ja. får äh, nu ta all fakta med en nypa salt Därför att mm, mm. vi är inga experter Vi kan bara se det vi har framför oss Och äh, ja. drar vi en slutsats fel Ja, det händer ju mm, mm, Det är ju det men det är ju roligt att eh, det var andra språkstudenter som lyssnade och vi hoppas mm. ju att det har blivit fler även om de mm. eh, kanske inte gick på just er skola. Men att fler eh, som bor utomlands och håller på att plugga hittade oss för... Det var ju mm. lite för um, er igenkänning som vi började göra det här. Ja, men visst. Och visst, Även i framtiden så vi, nu har vi ju ändå den här backloggen så att säga. Så de visst, finns det ju de som upptäcker den i efterhand och bara... om oh, det är perfekt. Jag tänker plugga om ett halvår eller ett år eller vad som helst. Och kanske lyssnar igenom lite granna. Vi fick ju också frågan som lyder så här... Fick du betyg eller intyg efter den här utbildningen eller ger den bara möjligheten att fortsätta språkstudier? Jo faktiskt, den ger bara de möjligheterna. Jag kan inte riktigt använda det här intyget eller betygspappret. Det var två olika för att liksom komma någonstans att säga i typ arbetslivet till exempel. För då måste du läsa mycket mycket mer. Åtminstone ett år till skulle jag tippa på. Sen beror det självklart på hur duktig du är också. För som sagt, vissa har ju ändå språkhuren och är språkgenier. Och då kan man ju klättra väldigt högt, väldigt snabbt. Men så här ligger det till att det finns ju ett par, som ett internationellt prov som du kan ta. Som heter JLPT-testet. Står för Japanese Language Profession. Någonting sånt där. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad förkortningen är. Men det är verkligen ett bevis över hela världen på att så här mycket japanska kan jag. Och det är faktiskt brukbart för att leta efter jobb och sådant. Grejen är att den finns i fem nivåer. Från JLPT 1 som då är det absolut svåraste. Ner till JLPT 5 som är det lättaste. De som gick i nybörjarklassen nu, det vill säga klassen under mig. De läste gpt 5. Några, några kunde rent utav läsa gpt 4. Jag gick gpt 4. Jag tyckte att det var en helt okej okay nivå. Ibland kunde det vara ganska svårt, ibland kunde det vara ganska lätt. Men det var en bra nivå. gpt 3 tror jag hade kunnat vara en viss utmaning verkligen. Så därför valde jag att inte ta det nu. Men för att du ska ha någon som helst nytta av de här gpt testen måste du ta åtminstone grpt 2. Och, um, ärligt talat, var inte fyran också mycket av en utmaning som det var? <laughs> ja, alltså det var ju det. Som sagt, ibland kunde den vara hur lätt som helst. Det var som bara, ha är det här verkligen GPT-4? Och ibland kunde den vara jättekrånglig och det var som, som att... Man aldrig hade gått igenom och kanske inte ens skulle gå igenom med de böckerna vi hade för det låg på en liten annan nivå men det var mer normalt att man tog grpt 4 just för våran del, vi som hade pluggat lite grann sen tidigare och vi som ändå nu på den här skolan läser den här farten också så då förväntades vi kunna GILPT4 efter då ett halvår och så, jag tror absolut, hade jag läst ett halvår till då hade JLPT 4 varit jätteenkelt. Jag hade säkert kunnat ta ett JLPT 3-test och kunna klara det. Men det hade fortfarande alltså inte varit värt någonting så att säga. Inte på den skalan utan det är de som läser då och klarar av JLPT 2 1-proven som kan faktiskt lämna fram dem till en arbetsgivare och få liksom wow, du är duktig på japanska, du, dig kan vi anställa. Vi har även The King som undrar, um, hur var det att resa i Japan som turist? Mm. Förmodligen nu när du avslutade studierna och um, ja, mm. skulle vara mer turist, gissar jag. Ja, det, jag kände ju själv det också, att det var en stor skillnad, absolut. För tidigare så har man ju ändå haft, man har ju haft det här helt enkelt. Jag kunde ju titta på turister och säga, ja. Vad vet ni om japanskt vardagsliv sliva att slita varje dag för att man ska komma någon vart? Där ja. går du med din kamera och fotar allt möjligt. och Sen ska du ut tillbaka till ditt hotell eller vandrar hem. Medan jag, jag åker hem, jag ska laga middag i mitt kök och jag ska sitta och plugga och så vidare. Lite roligt sådär. Inte helt på liksom på allvar, lite på skoj men lite på allvar också. Men det var en helt annan upplevelse av att vara turist just därför att jag släppte allt- det enda jag brydde mig om det var att få uppleva landet, att få se så mycket som möjligt, att få testa nya smaker och sånt som jag inte hade ätit tidigare. Att se en massa platser, få se mer av både staden och då som sagt grannregionen, Osaka i synnerhet. Det var jättekul verkligen, det, det kändes annorlunda. Det gjorde det och, och till och från kändes det lite sorgligt också just att men nu är ju en av de här människorna som bara springer omkring som går på typ energidrick eller kanske dricker mycket kaffe för man ska orka med så mycket som möjligt och som inte har det här permanenta hemmet på samma vis. Det, därför var det också väldigt skönt att få bo i Geremys lägenhet för då kunde jag fortfarande känna mig lite ankrad på det där viset kontra att bo i ett gästhus eller ett vandrarhem eller hos en värdfamilj som turist. Men eh, det var väldigt kul och väldigt avslappnande Det var det ju Just därför att jag fick göra vad jag ville Sen är det roligt att höra dig Banna någon annan för att ha eh, Kameran fram och klicka Med tanke på hur eh, Mycket bilder du själv har tagit ja. Jo, jag var ju inte direkt Sen på att fota själv också Och jag kunde ju känna det till och från också Att det stack lite grann nästan i hjärtat så här, Och i själen När jag stod och fotade sånt som var Väldigt, väldigt turistiskt men det var ju mycket för bloggen skull verkligen att jag ville ju visa på hur det japanska livet såg ut också. Mm. Men sen när jag blev turist på riktigt och liksom var den här som fotade samma tempel ur 71 olika vinklar. Så då, då kändes det på ett annorlunda sätt. Det King undrar också hur priserna är att bo i Japan på hotell och vandrarhem och liknande. Ja... Jag tyckte ändå att det var förhållandevis billigt det där. Det beror jättemycket på hur, hur tidigt du är ute och bokar en, en plats men framför allt vilken tid du gör det på. För att nu när det har varit då den här sakurablomningen som var helt fantastisk ska jag säga. Det var, det var verkligen en underbar syn och jag är glad att jag fick vara med om det när jag åkte hem. Men just under de här veckorna just nu då när det är de här sakra av blomningen då tar faktiskt vandrarhem och sådant ut lite mer pengar för att det är ju mer attraktivt. De vet att de kan göra det men du får väl lägga ja mellan drygt en 100 lapp och kanske upp till 300 kronor rent utav för att bo en natt någonstans. Det beror verkligen helt och hållet på är det ett kapselhotell? är det ett gästhus, är det en värdfamilj. Eller vad är det för någonting? Men liksom däremellan i alla fall. Jag tyckte att jag kom bra undan som om jag nu hade bott på de här vandrarhemmen som jag hade planerat. I synnerhet just vandrarhem. För det är, det, det är bland det billigaste. Då hade jag fått betala ungefär 180-190 kronor per natt. Och det, det kändes ändå okej. Okay. Men eh, jag, jag vet att just om vi däremot pratar lägenhet och sådär. Boende i Japan är ju rätt dyrt. Därför att det är ju så lite utrymme. Ja, men om vi ska prata nu... Um, ja, hotellpriser och liknande. Du kommer ju knappt undan med de priserna här hemma vid. Nej, jag, jag, jag kände likadant också att... Jag tyckte det var väldigt billigt att bo någonstans. Och bara få liksom en ordentlig säng. Och rent av många gånger något form av allrum. Du hade tillgång till telefon, du hade tillgång till internet, du hade tillgång till tv... Och att det även fanns rent av som man kunde köpa så här lite snabbnudlar och lite snabbmat. Eller använda en mikro och sådant för att värma upp. Och så att jag tyckte det var väldigt förmånligt att betala då runt 200 kronor kanske för att få övernatta på någon form av vandrarhem där man ändå sover i. Ja, ofta så var det som en liten, liten sovsal där det kanske fanns fyra till sju andra människor. Vår kära kollega Ted har ju också hört av sig med en fråga. Och han undrar Vilka tre saker skulle du sakna Mest av allt från Sverige Om du hade bosatt dig i Japan? Jo Ja det första jag direkt kommer att tänka på Det är mejeriprodukter Överlag mejeriprodukter Jag skulle sakna den svenska mjölken Hur den smakar Jag skulle sakna det smöret Vi har här, den osten som finns här Framförallt fil och yoghurt Alltså den typen av produkter Och vad jag också skulle sakna, det är faktiskt sällskapsspel. Väldigt mycket. <tryck> alltså jag har ju ändå det intresset. Jo, men du hittade väl ändå en del sällskapsspel där borta. Men utbudet var kanske inte ens i närheten av vad du kan hitta hemma i Sverige. Nej, det, det var skralt. Det gick som sagt att hitta och bara bland de sista dagarna jag spenderade där så snubblade jag över en butik som hade mer än jag hade sett någon annanstans men när jag säger mer än någon annanstans så är det fortfarande väldigt lite med tanke på de liksom spelbutiker som finns här i Sverige och här i Umeå har vi ju rent av ett par stycken som säljer väldigt mycket sällskapsspel mm. så visst, det gick att få tag på men det var väldigt skralt utbud de hade inte det allra senaste och jag skulle som sagt sakna det en del som jag är en väldigt stor sällskapsspelare. Vad som förmodligen skulle hända där dock som skulle göra att det inte skulle bli så himla illa ändå. Det är att å andra sidan är ju just tv-spelskulturen så fruktansvärt stor där istället. Så det skulle nog bli en liten trade-off där. Alltså jag skulle byta väldigt mycket sällskapsspelande mot tv-spelande. Och gå på sådana typer av kaféer, klubbar, träffar. Och se andra människor som jag sitter och spelar med. Jag hade nog fortfarande kunnat få den här, det här sociala som är just sällskapsspel. Därför att det är så himla stort att spela tv-spel istället i Japan. Att det rent utav finns sådana kaféer. Men ändå. Det är som att jag är ju en stor sällskapsspelare. Så att jag hade ju saknat de här bräderna och korten och så vidare. Och när jag ändå nämner sällskapsspel och det här sociala som sagt. Det här kanske kan tyckas vara klyschigt. Men... Alla mina vänner, alla som jag känner här i Sverige och i Umeå. För det är ju en av de bästa sakerna ändå om jag kommer hem. Det som verkligen gör att jag kan känna att jag är hemma och att det är roligt att vara här igen. För jag har väldigt mycket folk runt omkring mig som jag tycker om att umgås med och som tycker om att umgås med mig. Och självklart skulle jag ju sakna dem fruktansvärt mycket om jag rent av bosatte mig. Jag förstår precis vad du menar och jag håller med. Visst, mm. Skype, Facebook, mail, telefon. Det här är jättebra uppfinningar och det är jättebra maskiner för att hålla kontakten. Mm. Men det kommer ju aldrig att slå den när man sitter tillsammans och pratar i samma rum. Nej, precis. Vi har ännu en fråga där det står Hur känns det att komma hem till Sverige igen? Är det mixade känslor? Ja, det är det. Absolut. Det var ju lite lustigt det där. Jag har skrivit om det på bloggen. Jag, jag gjorde ett inlägg där jag hade ganska nyligen kommit hem då dagen därefter. Och jag sa det att är jag hemma igen nu eller? För jag råkade rent av tänka så att när jag skulle lämna lägenheten för att jag skulle väga och handla lite grann så slog tanken mig att oj jag har skorna på mig jag håller på att springa in och ut med mina resväskor och sånt här och nu måste jag städa efter mig och så tänkte jag att ja men det spelar ju inte så stor roll för jag är ju egentligen inte hemma ändå och för då, då vandrade liksom mina tankar tillbaka på Kyoto och lägenheten som jag har där att nu är jag ju någon annans lägenhet och så skrattade jag lite för mig själv och tyckte att ja så, så kan det kännas faktiskt <laughs> men samtidigt så är jag ju som glad över att vara här och det känns det känns lite overkligt det gör det att jag var ju nyss där borta och nu är jag här igen och samtidigt känns det som att men jag var ju nyss här jag började ju här jag har bott så länge i Sverige och i Umeå det här är ju mitt hem det här är min vardag egentligen så på ett vis är nästan Japanresan som en feberdröm till och från att ägde det här verkligen rum och hände det verkligen ett halvår för det känns inte så. För den som har suttit och klippt alla de här poddarna och fixat med allt det praktiska så, så kan jag säga, jo det här halvåret har varit... Ja det har ägt rum, jag förstår att det, det är väldigt kännbart för dig och det är säkert väldigt kännbart för alla som, som är här i Umeå och som jag brukade träffa dagligen tidigare rent utav att jag har faktiskt varit borta väldigt länge för dem, för mig har tiden gått jättesnabbt och det var ju någonting jag sa till alla när jag sa farväl här också innan jag åkte till Japan att Förmodligen så kommer det ju kännas som att tiden går snabbt för mig där borta. Jag kommer ju ändå göra någonting som jag, som jag verkligen, verkligen har längtat efter. Och få vara i ett land som jag tycker väldigt mycket om. Men här kommer tiden att gå så långsamt, verkligen. Signaturen Maria ställer frågan, vad är det du saknar mest med Japan? Ah, ja men självklart. Det var ju en klassisk fråga att ställa sig. Och det har väl jag också ställt mig själv jag saknar miljön mest just nu egentligen. Att, det var ju därför jag valde Kyoto också. Kyoto är en sån helt fantastisk stad verkligen, miljömässigt. Jag saknar att vara om av berg. Jag saknar luften i Kyoto. Jag saknar arkitekturen i Kyoto. Och jag saknar människorna i Kyoto. Så det, det är väl det mest. Alltså, jag, jag saknar... Jag saknar den stadskänsla och den vardag som jag hade där borta. För det blev ju ändå väldigt snabbt en vardag. Jag kom ju verkligen in i det. det. Det var en fantastisk stad att bo i verkligen. Så jag saknar den väldigt mycket. Har vänner och bekanta frågat om saker du skrivit om bland annat på din blogg. Om de verkligen var så som du skrivit eller om du har dramatiserat dem lite för att <laughs> göra en spännande vardagshistoria. Ja, nog för att jag tycker väldigt mycket om att skriva och uttrycka mig i skrift och även kunna hitta på historier och sånt där. Men, men nej då, alltså allt jag har skrivit har ju verkligen varit som det har varit också. Jag har verkligen ansträngt mig för att beskriva precis hur jag har känt det och precis vad jag har upplevt för att det ska bli verkligen alltså den totala upplevelsen. Jag har försökt förmedla det så mycket jag kan i text men eh, faktiskt än så länge har det inte varit någonting allt för specifikt utan det har varit lite sånt där att När jag då har träffat vänner och så har jag sagt att körsbärsblommorna var ju så vackra nu när de höll på att blomma ut Jo jo jag såg det på, på bloggen den där och den där dagen när du skrev om det och du filmade och du fotade Eller när jag då säger ja och så det här ramen som jag var så himla förtjust i med de här jättegulliga ägarna Ja jo precis jag har ju läst om det också det verkar som att de serverar väldigt god mat jag har inte fått några så här specifika frågor att jo men den där gången du skrev om det var det verkligen så och åh oh, jag läste ju om det här att tempelbesöket du gjorde kan du inte berätta mer om det utan det var varit mera att jag har nämnt någonting och så har de ja ah, jo men visst vi såg ju det eller jag läste ju det och det verkar ju fantastiskt jag misstänker att de som eventuellt kan ha trott att du har spett på sanningen lite vad de har reagerat på är din entusiasm ja för du har ju en förmåga att uttrycka dig väldigt väl i skrift. Och eh, det skulle inte förvåna mig att eh, mycket av den entusiasmen följer med- och mm, då mm. blir det verkligen det här... Wow! <laughs> <laughs> och då kan någon säkert tycka att... Ah, men nu, nu måste han överdriva lite för fullt ja, så här... Ja. Wow kan det inte vara och så vidare. Nej, Nej och, men det är ju bara att titta på... Speciellt dels de här berga filmerna som jag har gjort... Där jag är extremt entusiastisk... Men också när jag gjorde den här Kyoto-shi-the-movie... Som handlar om när jag går omkring då i Kyoto en hel dag att eh, Jag vet ju, jag upptäckte ju det själv också när jag redigerade mina filmer och mina videoklipp Att just det så jag tar i verkligen. Att alltså, jag är så här. Åh, det här är så fantastiskt! Men, men det är så jag känner verkligen. det var så jag upplevde det. Så det, det är inte allt för påspets sådär, Utan det är ju bara det att jag befinner mig Trots allt som sagt i ett land som jag är Sjukt förtjust i Och jag fick ju se och göra sånt som jag verkligen har Längtat efter Ja och så är du lite av en linslus också Ja det... det är inte många bildrutor där du inte själv är ja. med Också Nej, Och jag tyckte det var så roligt Jag nämnde det väldigt mycket i de Sista filmerna jag gjorde också att, Nej men herregud hur mycket kan jag vara i fokus Egentligen nu, nu måste jag vända kartan med den här. Men det, det var ju lite också. Jag vill ju visa väldigt mycket av, av landet just därför att. Det här är vad jag ser och upplever just nu. Se vad fantastiskt det är. Samtidigt så kände jag också att ja, men folk saknar ju säkert förmodligen mig ändå där hemma. Det vet ju att de gör så det kan ju vara kul att få se mig. Här är jag. Kolla, jag går omkring i den här staden just nu i det här landet. Jag äter min grönt teglas och jag ser verkligen de här vackra templena och så vidare. Så det var kul att få, kul att få visa upp sig själv också. Och verkligen det är ett bevis både för andra och för mig själv att här har jag varit. Ja, och ärligt talat Det är alltid roligare när den som pratar faktiskt är i bild För mm. det blir så mycket mer personligt då Än om du mm. hade berättat bakom kameran istället <laughs> Ja, jag är glad att det känns så För det, det, det är det, jag vill inte bara ha en berättarröst Jag vill ha med mig också Och så har vi kommit till den sista frågan som vi har fått och vi tyckte den var så passande att avsluta med med tanke på vad vi var inne och nosade lite på i och med ditt bord. Har du skickat hem mycket grejer med posten? Man brukar ju inte få ha särskilt mycket packning med sig på planet. Mm -hmm. Host, host, <laughs> ja. Mm -hmm. Mycket, nej, mycket. Jag hade väl inte så mycket grejer att skicka. Bara ett bord. Uh... Ja, jag menar ju det. Det, det var allt dessutom. Pff, och det var jättelitet, verkligen. Mm, bara 20 kilo. Ja, du vet, det var gjort av massiv ek. <laughs> väldigt, väldigt, massiv ek. Ja, oh, nej gudas. Alltså, jag skickade hem så mycket kartonger som sagt. Så att det, jag blev ju rent rädd själv också. Över hur mycket jag verkligen hade att packa och gå iväg med. Och jag var ju väldigt road av det och det var ju som sagt också då postpersonalen där och de förstod ju väldigt snabbt att jaha du ska flytta nu eller <laughs> för det är då som guides liksom vandrar in och ska skicka till sig själv i synnerhet paket. <laughs> Men det är väl helt naturligt och hade jag varit där själv hade jag förmodligen gjort exakt samma sak. Ja vi får bara hoppas att paketen kommer fram nu. Eftersom att du antyder att det finns ju en liten felprocent där. Den vill vi inte ja. tänka på. <laughs> Nej, verkligen inte. Jag, jag hoppas ju att som sagt allting ska komma fram framförallt helt också för vissa saker kan jag ju ändå inte låta bli mig över hur väl jag än har slagit in vissa saker som borde i synnerhet nu då att, att det verkligen inte är någon skavank på att typ ena benet har kanske blivit lite knäckt eller att den står lite snett eller någonting sådant utan ja nej, det är bara att hålla en tumme verkligen och när som helst borde det börja trilla in lite grann Ja det är ju faktiskt en tid sedan du kom hem nu men vi mm. ville ge dig lite chans att skaka av dig i innan vi tryckte ner där framför mikrofonen igen. <laughs> ja jag var ju dessutom orolig över just jättelägen att den skulle drabba mig kanske lika hårt som när jag flög till Japan men tacksamt nog så att backa då de här 7-8 timmarna. Har varit mycket, mycket lättare än när man skulle lägga på timmar. Plus då att som sagt det hjälpte ju verkligen att nu var ju flyget ändå ett morgonflyg. Så att jag åkte verkligen klockan nio på morgonen. Liksom en, en normal nio på morgonen tio så alltså vettig tid att gå upp på. Sådär. Och sen var jag vaken i sjutton timmar. Plus då ytterligare ungefär säkert fem, sex timmar. När jag kom hem eh, tog mig hem till lägenheten. Började packa upp lite smått och sådär, och tog en dusch och så vidare så då hade jag ju varit vaken så pass länge och det var kväll här i Sverige så att jag kunde gå och lägga mig normal tid verkligen Ja, men eh, man skakar ändå inte av sig sådant alldeles för snabbt hur eh, det än har lämpat sig med tiderna för jag vet nämligen att du har gått runt och varit lite slö och trött även fast du har varit väldigt social också <laughs> jo, ja, alltså jag har ju ändå varit kanske mer utmattad än vad man tenderar vara just på kvällen att eh, tröttheten börjar infinna sig där runt 8-9 snåret redan på kvällen och jag kan vara hur trött som helst ibland redan klockan 10 så jag går och lägger mig jag sover 8, ibland 9 timmar men då är jag verkligen jättepigg också när klockan är typ 7 på morgonen för jag har ju sovit väldigt länge och jag har sovit Väldigt kort och hårt verkligen nu med en riktig säng och med liksom eh, lite bättre förhållanden överlag bara. Så jag har fått bra djupsömn och det gör ju att när jag vaknar så är jag väldigt pigg och då har jag vaknat enormt tidigt på morgonen. Men det här skakar du nog av dig ganska snart för våren är här, solen börjar skina mer och mer och vi har mm. sommaren i horisonten. Så du ska nog se att energin kommer fortare än vad du anar. Jo, jag, jag hoppas och tror det också. Så det, det här är ju, jag menar, någon slags, tror att det måste man ändå få förvänta sig när man just har mer eller mindre landat. Nu har det ju ändå bara gått en vecka. Och jag har haft väldigt fullt upp som sagt också den här veckan med att träffa mycket folk som, som vill ses. Jag, jag, jag undrar mig i den tröttheten jag känner på kvällen och jag tycker ju ändå att det är bättre det än att jag är vaken till kanske tre på natten och har svårt att sova. Och sen sover till eftermiddagen eller någonting. Så att jag är ändå tacksam. Jo, du är en populär herre. Och eh, många av de här människorna har ju inte haft lyxen att prata med dig minst en gång i veckan. <laughs> Nej, men precis. Eller hur? Du är ju faktiskt den, den mest stabila länken som jag har haft i Sverige verkligen under Japan-tiden. På grund av då, den här podcasten men också Eskapisterna. Och det har ju varit... Enormt roligt också och väldigt skönt också ska sägas för det har behövts. Det har varit kul att kunna prata av sig i den här podcasten och det har varit jättekul att kunna prata med dig också. Även... Om vi säger utanför sändningstid så att säga. Det, det har gett jättemycket. Det värmer för jag ska ärligt säga att jag ibland oroat mig att våra inspelningar har varit in och inkräktat för mycket på din ja, privata tid. För du har ju haft jättemycket studier särskilt mot slutet. Du har jag haft mm. jättemycket upplevelser som du har velat göra. Men du har ju ändå sagt att jo men emellanåt är det så skönt att sjunka ner en kväll och bara se en film för jag är helt ja. slut. Ja, exakt. Det, det är det som har varit värt väldigt mycket ändå att eh, ha den lilla, det lilla fritidsintresset, liksom, den lilla hobbyn att man kan dra sig tillbaka till. Just att se en film och sen diskutera den sinsemellan och göra det på svenska också. Det var det. Har varit rätt skönt det har det. Men om vi ska göra en liten återblick på hela den här resan- ...både mm. nu vistelsen, studiorna ...men även podcastinspelningen i sig. Hur mm. känns det så här i efterhand? Ja, det som jag sa tidigare- ...att det är lite som en feberdröm på ett vis- ...just därför att tiden, tiden har gått så himla fort för mig. Alltså, de första tre månaderna tyckte jag gick ganska långsamt- ...men de tre sista månaderna gick helt sanslöst snabbt, verkligen- och det är ju en resa som jag är så himla glad över att jag lyckades få göra och jag är ju jättetacksam över just att jag fick den hjälpen från då Gögon i hand. det tål och sägas verkligen som faktiskt som liksom tog kontakten med den här skolan åt mig som fixade det här sharehouset åt mig att jag skulle bo där som ordnade med alla papper och allt det här och som överhuvudtaget fick iväg mig för hade jag inte sett den här föreläsningen med dem där de pratade om att, ja men det är inte svårare än så här och vi fixar allting att ta sig till Japan och plugga där, det är inte någon så här svår uppnålig dröm eller någonting sådant. Utan det är sånt som folk gör hela tiden. Så utan det hade jag kanske aldrig faktiskt tagit mig iväg. Så att jag är ju jättetacksam för det också. Men som sagt, sammanfattningsvis när jag blickar tillbaka på det här. Det var varit sjukt roligt. Det har det verkligen. Ja, det var svåra studier. Ja, skolan hade högt tempo. I efterhand hade jag kunnat tänka mig att ta en annan skola- bara för att få uppleva mer av landet också. Men jag har lärt mig mycket. Det har jag. Det, det märks verkligen när jag har pratat japanska. Där i landet. Speciellt den här sista perioden. Och när jag läser de manga som jag nu har köpt. Som jag verkligen förstår. Och även när jag tittar på anime så har jag också märkt att jag kan snappa upp mycket mer av vad som sägs. Istället för att läsa då undertexter. Så att det har ju verkligen gett någonting. Det har dels gett någonting... Just språkmässigt men också hela den här upplevelsen att få se ett helt annat land med en verkligen helt annan kultur och en helt annan miljö. Det har varit så, så roligt verkligen. Och även att få vara en del av kulturen. Visst, att faktiskt vara där som en medborgare, det har gjort jättemycket. Det har ju varit bland det roligaste. Det är väl en sak att åka dit och på en semester och vara där i kanske en månad rent utav- men just att få åka dit och som sagt bli en medborgare och leva det varas livet som man har där, det har varit jätteroligt och en väldigt, väldigt trevlig upplevelse och viktig också för mig själv. Så jag känner definitivt att jag har, jag har fått ut mycket av det här. Många minnen för livet kan jag tänka mig. Utan tvekan verkligen, utan tvekan. Då är ju min största fråga här är det här någonting du kan tänka dig att göra om? Oh ja, det är det. Och jag har en, en viss tanke där om att eh, faktiskt återvända på något år. Men då välja en helt annan del av Japan så att det blir helt andra förutsättningar att göra det här dessutom på en årstid som jag inte har hunnit uppleva nu. Det vill säga då just eh, sena våren och sommaren och sensommaren. Det skulle vara jätteroligt verkligen. Kanske ta sig hela vägen högst upp i Japan och bo i Hokkaido för att få se hur det ser ut där kontra då Kyoto för det, det lär skilja sig väldigt mycket kan jag tänka miljömässigt. Om du kommer iväg på den här resan om några år in i framtiden då låter vi en Gaiins vardag återuppstå. Och så följer vi den här resan än en gång. Absolut att jag är med på. Det gör jag så, så gärna. Du har verkligen bjudit på dig <laughs> själv under den här tiden. Och det har ju gett så mycket. Jo, jag känner samma sak också. Att det, det har varit jättekul att kunna ventilera sig så att säga på det här viset. Jag har ju försökt att ha en, en hyfsat öppen blogg också. En väldigt personlig sådan som ska vara väldigt så här, dagboksaktig. Men i synnerhet att sitta och prata så här, det, det är ju som ett helt annat medie. Man uttrycker sig på ett helt annat sätt, verkligen. Och det har varit ju jätteroligt att spela in den här podcasten. Och jag hoppas ju verkligen att, som sagt, våra lyssnare också, precis som du har kunnat uppskatta och verkligen känna sig delaktiga och få så här uppleva hur Japan har varit via mig. Med det sagt så har vi faktiskt en programpunkt jag tycker att vi ska ta upp även i det här avsnittet. Och det är helt enkelt, har du något ord eller någon fras åt <laughs> Ja, det har jag faktiskt. Och det är någonting som jag rent av har fått höra och använda till och med när jag kom tillbaka till Sverige- för jag har även en eh, kär vän till mig som heter Martin som också läser japanska lite grann på egen hand. Och när han och jag träffades första gången nu när jag kom hem så sa han Okairi. Och det säger man som ett välkommen eller välkommen hem, välkommen tillbaka. Det är det det verkligen eh, betyder i den, i den utsträckning man använder det här ordet och Okairi betyder dessutom just att att komma Man kan använda det för att bara säga att... Jag kom fram till det här stället eller jag har kommit hem. Och då svarar man på det... tadaima som betyder... Ordagrant blir det ganska mycket... Här är jag nu eller jag är här. Men man använder det då som ett... Jag är hemma. Så det var ju någonting som jag även sa till och från... När jag kom hem till gästhuset. Och det gjorde även Robert och Chiara som jag bodde med också. Att har man varit borta... För att man har varit och pluggat då eller varit bara ute på stan eller någonting, man har varit ute på rest. När man kommer innanför dörren så säger man Tadaima och så får man då ett Okairi tillbaka. Jag är hemma nu, välkommen hem. Och med det sagt så är det med tungt hjärta som eh, vi avslutar det sista avsnittet av en Engajins vardag. Ja, men som sagt nu, nu är det tid för oss att säga farväl till soluppgångens land åtminstone då för den här gången ja som sagt vi kommer kanske tillbaka till det här en dag i framtiden men tills dess det har varit en fantastisk resa självklart för dig men också för mig och lyssnarna när vi har fått ta del av alla dina spännande små äventyr Ja, tack. Nu tänker jag verkligen njuta av att vara hemma med vänner och familj igen. För borta bra, men hemma bäst säger man ju. <laughs> ja, man gör ju det. Ett stort tack till alla våra lyssnare för att ni har följt med oss. Och även om Thomas och jag återvänder till Eton snart igen, lämnar vi den här podden bakom oss som ett varmt minne av den här tiden. Tack för allt. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Sayonara. Shitsureishimasu.